Boa tarde pessoal. Aqui quem fala é o Silmar e vocês estão ouvindo o Fod Pod, o podcast experimental onde eu gravo alguns minutos do meu dia enquanto eu faço o trajeto de carro para da casa de casa para o trabalho. E aí, final de semana chegando, novidades despontando, como é que é? Hoje eu estou fazendo uma tentativa nova de gravação. É, o áudio que vocês estão ouvindo é mixado posteriormente para ver se eu tento melhorar um pouco a qualidade do podcast antes eu deixava o som tocando no carro e gravava junto com a minha voz vamos ver como é que fica agora se melhora, se não melhora é... essa música que está tocando aí se chama Saurus Rack É uma eletrônica, um house eletrônico. É, e eu encontrei essa música de uma maneira bastante inesperada, gosto bastante dela. É, eu encontrei ela porque ela é a música tema de uma de um curta de animação da Pixar que passa, passou no cinema antes da animação Valente de 2011. A animação muito criativa é sobre um dos personagens do Toy Story, o Rex, aquele dinossaurozinho inseguro, né? Um tirando o Rex inseguro, só pixar mesmo para conseguir criar um personagem assim, né? E e toca essa música, a, a, a animação ela se, se desenvolve quando o Rex é levado para banheira por uma da uma por uma criança e lá ele ajuda a fazer, ajuda os brinquedos da banheira a fazer uma festa na banheira. Claro que acaba em confusão, né? Mas essa música é sensacional, ela é bastante animada, bastante agitada, tem uma pancada legal. e gostei bastante dela. Ah, eu não gosto só de rock and roll, só de heavy metal não, eu gosto da boa música e eu escuto praticamente qualquer estilo é, que tem uma boa música um bom trabalho uma boa proposta para mostrar então é, falando em animações eu, eu assisto obviamente bastante animação bastante filmes de animação Em primeiro lugar porque eu gosto muito dessa desse desse modo de, de contar histórias Fui uma criança que viu muita TV quando era criança e eu gosto muito dessa forma de contar histórias e em segundo lugar porque eu tenho uma filha pequena em casa e vocês sabem né Criança pequena é desenho animado em loop você coloca lá um, uma animação e pode deixar o dia todo a animação passando que a criança vai estar, vai estar o tempo todo prestando atenção naquilo é Coisa de louco, agora que a Maria tem indo para os seis anos é que ela está começando a entender o, o, o melhor os enredos e tal. Já não tem mais esse pique para ver uma animação em loop. Mas quando elas são mais pequenas você pode deixar as animações em loop porque eles vão estar prestando atenção o tempo todo. Uma coisa engraçada, né? As crianças sempre ensinando coisas novas pra gente. O ficou aí então pequeno pequeno recado nesse curto tempo em que a gente passa junto aqui todo dia Estou quase chegando aqui no meu trabalho hoje é, demorei aí praticamente cinco minutos Saí de casa sair de casa às 10 para o meio dia estou chegando no trabalho cinco para o meio dia Foi um bom percurso. Obrigado para vocês que, que têm me acompanhado, que têm acompanhado essa experiência, essa tentativa de produzir uma alguma, alguma coisa nova. É, tenham todos um bom final de semana. Divirtam-se. Fiquem com as pessoas que vocês amam. Se vocês não têm ninguém para amar, que essa pessoa apareça para vocês. A vida é sempre melhor com um com amor. Um grande abraço, um grande beijo. Obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido. Vamos à luta. Hoje tem uma tarde bastante cheia, com muita coisa para resolver, mas vamos lá, força que o dia chega ao fim. Um beijo, um abraço, um bom final de semana. Tchau, tchau.